Arrosak direla xixurlatzeko ezpada. Neguaren errautzek, nahi baino gehiago irauten dutenean. Patxi, Eskia zer bila arrazoiak galtzen ditugu egiten dugun galdera bakoitzak norabait hurbiltzen gaituen neurrian urruntzen gaitu nonbaitetik egiten dugun galdera bakoitzak infinituago egiten du geure burua zehaztasuna galdera ikur baten azken puntu lokartzen hasia dela oraindik ulertu gabe Hene jaure, kaixo tongi torri kara Itzaren hauts, josiekaitz, eta iratikoikoetxea teklatson mailan mari. Bora kosua haila birnik ilahenian uste hori bera da hemen historia eriurak badintzen handi Eta gaurreka hitz entzun, eh, entzun. Oba oh, zurria mi dira estarriak berotzen? Yatiri. Gaur txoriak egaitza Mikel Olanoren bueltan, bueltan, eganetorri direnak, gaur itakako protagonistak, txori kantuak. Gaur txoriak egaitz. Entzuna, entzuna, gait. <risa> Altzoti dago datorkigu, segurara. Segurara etorri da Mikel Olano. Eta erakutsiko digu, erakutsiko digu entzumena zorrozten. Txorien kantuak bereizten. izten. Erakutsiko digu txoriak maitotzen Barazen diren, izan ez Opoertatibueltan, sorbalda gainetan, txoriak ekarri ditugu. Eloa, zenandin, zi... Eta zorionak amona eta saioaren bukaeran ama bi urteatzea gire egingo dugu sorpresa txiki bat. Horixe, ezusten ezusten etxeko liburen artean topatu deguna. Ekaitze gunan. Egaitz <risa> egunon. Egunon. Zergatien bila? Arrazoiak galtzen ditugu. Denerria Ezerria da bizitza jokoan Artzen dudan egun zentia Eskaileretan bizitzea Ezerriak utxauts guztiak dira Toi hotzez ez talitako Kaleetan Paseatzea Ezerria da Ormako erloju bate Ondoan atxeden hartzea Bilustu gabe Boean etzatea Talan brozko baforetan Navigatzea Ezeria da Otxoak dauden basoetan sartzea. Otxo... Ez kara inurruti bili, ez? Eh? Ez kara gandik inurruti bili? Ez, otxoen gandikan e, gaurko honetan e, nahiko gertuan ibilikea. Eh, Naiz eta badiru dien, ba, bueno, ba, urrut iragabe ere, bertan ber, gertuan, orre, eh, bizkai, bizkai, Burgos, Kantabria, eh, Muga, hoietan, otsoa ere, hortxe daukagula ez. Baino asarien nahiago dituzte? Asariak dira, gerezion duetan, <laughs> ibiltzen dirina gertuago. Ba, eta guara guaz, gerezion Hori da bai, hasariak e, geriza oso gustkodauke, dauke, ho ne bezala hasi. eta eta bai.e hasariak eta ikustea errezagoa da bai. Idaztekopa perrutsa bezerria da... Gaurko programa Mikel Olanokin izango dugu, Mikel Olano ardaz modura hartuta eta txori kontuekin etorri zaigu gaurko honetan, datorkigu behintzat gaurko honetan Mikel, eta... E, Jarri nintzen, no, jarri naiz pentsatzen zein arbola ote den erakargarriena, edo bueno, ba, nola biteko aukerak eta egitearen alde eta bai, hortxe topatu izan dut geri gerizondoa grizondoa eh eh proposada, etxoriak eta egaztiak oso dute eta grizondoarekin etorri naiz. Grizondoa zuez e, dotorea da. Mardula, hogei metroti gora iritxe daitekena. Adaburu forma konikoa du, azal grixaxka zerrenda horizontaletan, eta ostoari erreparatu ezkero, ba, osto osoak, bakunak eta erorkorrak dituela esango dugu ez. Lore, e, txuri ikusgarriaz jazten da sasoi honetan hemen, E, eta bere fruitua gerezia da. Fruitu zaporetsua erabat, ederra eta fruituen artean enik e, ez dakit kalifikatuko nuke edo bai erregerregina bezala, ez? Eneri neoniari beintzat e, gehien edo, ba ez dakit, gehien, baino bai, e, gustatzen zaidana, ez? E, goi mendietan ezik e, Gipuzkoa guztian ondo edatua dago, e, zuaitzau, edozein lur motatan bizi daiteke, baina nahiago ditu lur eta ezeak. Baserri inguruetan eta eskaietan e, ugaria dira, eta egun eta hemen txe ba, bueno, ba, begira daluzatu eskero gure inguruetara. E, bai bar, baso barrualdera eta baserri ingurutara, ba ba ortxe, e, ikusten e, zailes dugu izango eta berizten ez bere lorarengatik. Aziaren ezurretik oso ongiernetzen da, bestela zail da du ugaltzea eta maintegietan erraz e, aurkitzen da eta hori ere frogatu dugu aurreko egun hauetan egindako irteratxo horretan, ez? Eraabil eraldetikikan esan e, Grezia janalizateko landatzen direla gehien bat erlezaintzarako interesa ere baduela, batez ere bere lora eta polenari esker zura ere zura oso gogorra du eta interesa handia ba, prezi, oso preziatua da ez batez ere altzairu e, mundu horretan oso egokia eskaiak osatzeko eta egazkiak erakartzeko. E, egun e, bere edertasunaren gatikan, asko aldatzen dira pasalekuetan, pasabideetan, modu ornamentalean e, ingurua edertzeko eta, eta ornitzeko. Berrogita marbat urte inguru arte bizko rastenda, baina hortik aurrera geroz eta gutxiago eta 100 urte inguru arte iraun eh? Ez da komeni inausketa asko egitea, baina eginai denean hobe uda partean egitea, neguan erraz eh, gaixotzen baitira. Nahi dugun gerezi mota lortzeko beharrezkoa da zertatzea aukeratutako zuaitz batekin Bere jatorriari dagokionez, ba, hortxe, itxas beltzaren ertzean kokatzen da, kerasoz izeneko antzinako greziar kolonia batetan ez. Eta begero ba, bueno, ba, adibidez mundu mailan, Japonian komentatu ba, ikurra dela, e, gereiza eta e, ikur nazionala eta urtean behin eh e, ospakizun handiena ederrena, ba ere eskaintzen eskaintzen e, zaiola, ez? Egutegi fenelogikoaren arabera, komentatu e, loratu loratzen dala Bueno, hemen, loratzen dela, ba, e, martsoa eta apirila, oantxe, oantxe dago lorean, bil, ebete hauetan, e, gutxi gora bera, hemen, ez, gigure gipuzkoan edo Euskal Herrian, ez. Fruituari dagokionez, ba, aukera izango dugu, ja, ekainan e, jaten asteko ustailan eta, eta buztuan, ere, ereiteko ere, e, oietxe, kilabeta proposak, eka ina ustaila eta abuztua, landatu aldiz e, urtarrila eta hotxaila, e, arbola asko eta asko bezala, eta inausketari inausketa helduko diogu ba, uztailen eta, eta abuztuan, Zergileago, ba, komentatu, ba, bueno, orain dela horra este santuan, atera ginen etxetik, lauzpa egun zei bat e, pasatzera, e, e, Abila, e, Kaceres, inguru horretara, eta esango dugu, ba, ortxe badala, baiaratxo bat, oso, oso, oso ederra, jerte izenekoa, Eh, oantxe oantze eh, estatu espannolean edo bai iberikan bean ere ez gehien ematen eh, dan leku tokia eh, uraxe dela gehien eta kalitateari begiratuta ere eh, agian eh, bai kalitatea hundienenen zea dala ez eh, tokilekua dala ez eh, jertu hau Horre, eh, bueno or eh, beralde hartu ber e, barko aldera eta kazeresko mugara eta bein kazereseko muga horretan sartuta berealada daukagu ez E, Dabaiara bat oso e, e, mikroklima berezia duena eta e, oso aproposa ba, gerezietarako. E, loraldia ez deua rapatu, hemen loraldia e, martxo bukaera aldea izaten da, bagen dunalako esperantza txikitzu bat, ba, irakurrita gendulako bat, e, ba eh honetan e, atzeratu shamarra zetorrela otsengatiken eta baino ez eh jo ginen eta ja e, eh fruitu fruituetan e, zegoenez alaere 1000 eta 1000 eta 1000 miliaka gerizondo ikusten da eh osoa gerizari begira jarrita dago jendetza izugarria gora tabera E, bi mendiña artean eh sartu barrin batean e, kokatuta kokatuta dago Eta, eta, bueno, ba, han e, ikusitakoa benetan e, ederra izan da. Eta, bueno, ba, gerizarekin jokuan ba, jateko bakarrikan ez, ez e, edariak, e, mermeladak, e, zukuak, e, bueno, denetarik e, egiteko e, aukerak eta e, moduak e, ikusi ikusitzen ditugu, ez? Ba, hausen, gaurko e, arbola, zuhaitza, gerizondoak. Ekaitz eta gerezi hondua edo gereziak pixkoat literaturara ekarri da nei joxe e, izketan ari zala etorri zait Julen gabilaren angoitik itxasua ikusten da liburuan ita legiparraldean idaultza egiteko nola okin bateek ogietan, ogietan tarteka tarteka ez guztietan mertzela graziarik izango ez lukelako gereziak gordetzen zituen, bat opatzen zuen pertsonari ilusio bai, Lucio Pikinka hori pizteko ez da, poz, posapruri pizteko egora larri hartan. Bai, oso irudi politada. Julen Gaviriak erabiltzen biltzen duena bere hangoitik itxasai ikusten da liburuan. Gereziak 20 Bai, eta gerezi hondotik e, zintzilik, e, bueno, lehen esan dut gerezi hondua oso erakargarria egiten dela egaztientzat. Eta ez da zaili horri kustea, ba, zozoa bera ere ez, e, mokoka, hori e, bai, e, gerizari zatiak enduz eta auratuz ez, e, itza kardak. ionik zara sarai kardak e artilea eta bestelako eunzuntzak eskuz beristeko edo kardatzeko tresnak eta bai irudi hau aspaldidanikoa daukat etxean ikusia bi kardak E, Plantsa modukoak hittzez e, hittzez e, e, osatutakoak eta ama haietxekin ba, ba hori ez, artilea e, kardatzen lehennda bizi artilea garbitu izpitu, edo soltau, gero kardatu eta ardatzen e, bildu eta behin ardatzen bilduta, ba, galtzerdiak egiteko, edo jertxea egiteko, edo, bai, eta, bai, irudi hori orain dikane, e, oso fresko daukete buruan, eta aurreko batean, orainan, hurra e, miliako baserrian, e, izeba justinarekin, horixe galdetzen nion gogoratzen zea, eta lakoak ze izena, eta, bueno, lakoak e, tresnak, e, karda izena zuen, ez? Odu. Ja bueno, zuen, gaur eunen erabili, erabili ez da erabiliko, gaur eunen irudikatzen dituz, ba, ba ez dakit, baserri edo etxe txoko batean, ba, zintzilik, hor e, e, nintzen, e, pasilua, edo gela bat, edo beste hainbat eta hainbat e, antzinako tresnekin e, batera, ez? Orduan, gaurko hitzak itzak, oietxek, kardak. Gintzez Zein okitan ere txarrantsa edo kardama Nire zion ondotan zienzilik kardak geratu Noiz da nola dugun nahi Eskut Ez horregatik. Eta geere zion Argazki horretan zutxi sun when i do t nahiz Euskal Herri osoan bihotzeza abestuz hene anai ustihok egoak askartzen Mikel Txoritsiki bat balitz. nora joan nahiko luke, egan, egan. ba agian inora ez, e, eh? mentxek aldituko nintzake agian eta ze kantatuko zenuke Puh, hori ya zailagoa da. <risa> Ze kasi kantu guzti guztatzen zaizkit. Oseak, boh. Zertarako, territorio markatzeko edo inguruan dabiltzan neskamutiko eipiskabelarriak aleitzeko, zertarako kantatuko zenuke? Bueno, ba horre, egian bigozetarako. Eh? Bigozetarako, bai. Mikel Olano, kaixo eta onget horritakera. Bai, berdin meren. Mikel kontegozu, e, nola iristen da Mikel txorien mundu honetan barrura egitera? Gauza bat badamendian gustorea biltzea eta pixka belarria zorroztea beira behirauta beste baina Mikelek pare bat pauso eta iru eta lau ere sartu ditu txorien munduan barrura, nola iristen da? Mikel baso zain, asizten eta baso jarraitzen du baina... Pauzuak nola, eman honain iritsi arte. Bueno, nik uste zaletasune eh, atxengantik datorki dela. Eh, atxe oso natur zalea zan, eh, iztariare ba zan, eh? baina bueno, eh, oso natur zalea eta baserritarra, eta nah, txiki-txikitatik ba, beti esaten, eh, bueno, ba, behia er, eh, torri honea, torri honea, eta kabi bat, eta ezta gizena, zenena da, eta ezta gizera bizera. Zan oso, baso asko gustatzen zitzaion, animaliak ere bai eta, um, hau lakoxe, sensibilitate berezi bat zuen, eta nigu uste, transmisio hori izan tzala. Eh? Eta gero jaba, nigu, horatzen naiz, e, gukohadri jen, eta um, e, anaiek, eta harriko jendea, eh? ba, azte santu gara jen, eta em, ginen, bi, bi jolas mota genitxun, bat, txorik kabi txorikabiliatu eta zain du, eta bestu edat pelotan ibili. Hoi izatezien gure afizioak. Hainik eh? Oain, bi, bi mutiko dauzkat eta en fin, oso da esberdine. Hortu eh? hortik hasi intzan eta gero, ba, bueno, em, estudiatzen ari intzela oposak eta gatiazien baso zaineterako eta bueno, lortu noen plaza bat ateatzea, Eta bueno, horrege eman dit gero kristen aukera. Eez Ba nere zaletasun hori, poez pues, ja erabat gauzatzeko aukera man dit. Ordun hoita ba, bost ba, urtetik e, gora da makite mendian eta bar, bai eta horgaratol izan dut nire zaletasun hori. Ikasteko bertan egon behar dela. Bai, eh, hemen ez dago sekretorik. Inbertzeizu, gauz guzti bezala, inbertzeizu gustatu eta gero orduak sartu. Eh? Hemen ez dago fenomenorik eta ez dago tontorik. Bakarri da saiatzea, da guztoko halin saiatu eta orduak sartu. Orduak, ez dago esterik. Txikitan, kabiak bilatu eta zaindu. Bai. Beharrori bat dute, txoriek. Ez. ingurutako umeek <laughs> euren kabiak zain ditzaten.: Bueno, ez gure hartzen ere gertatzen zen, Ni, ni, ni nehar saio asko indako nahi, zertako, e, igual e, kaskabel edo topatu pareta zulotan eta ez, atxekine eta bilatu, eta, bueno ba, mm, mutiko godeen okeroz gineen berdinak izaten. Eh, nik, bono, zain du esan nahi eh, dut, nik hartzen hitzen eh, distantzi batetara, eta behi molestatu gabe, baino, baino, ba ikustenun, baino, nola jana matezien, da horrega ez, baino, beste mutiko guztik ez ginen berdinek, beste batzu bazien, junda txorikun mekatatzen zituztenak, ulertzen duzu, Orduan ba, zuk zaindu bertzen duen beste mutikoiek kabi hori izbilatzea. Zertako, kabio hori bilatzen batzuten, agian kaskabelsko meguztik atera gozituzten, eta kabatu. Eta izarra egiteko, ez? Orduan orkiston disputa okitzen duen, duen. Aber, bakuitze bere kabie ez zaindu, honegitzi hota esan behar, beste lau mekateko zizkiak eta olako hau ze. Behatzi Beatzi urteko neskato batek iratiztenekoak, bein idatzi zen ipuin bat, txoriak ditut maite eta bera ere borroka hortan ibiltzen bizilagunak, harrika ibiltzen ziren txori, nah, no. eta bera tomate potoak eta lotu soka batean, eta otxateraz, ba, bizilagunak harrika inguraten zirenean, txoriak usatu eta egan juan zitezen. Ba, eh, ez, esote izot, gara jartan ere... Em... Mutikoak, bueno, denetik da hori soxokun xo eta okilkun megeatea eta kabitatik, eta baina biltzen itzen borroka baten ba, hori ez ez ola izateko, eta ez, baina bueno. <laughs> Mikel, zer gertatzen da goizeko zazpitatik, zazpiterdiak bilartean? Baina bueno, gutxi gora, zazpiala horren gutxi sortzea, horren gutxi tarte, zer, zer gertatzen da? Bai, bueno, behar du egun txentia, hor da gozuk esatezun ordu tekion txentan dago, ba, gertatzen dana da, e, derrepente, koreografi zugarri bat, baina izugarri e, e, bueno, entzuten dela, e, izaten da, ilumpetik, e, derrepente, asten die momentu batean, inguruko txori guzti kantari. Txori guzti kantari, hor duen imaginatu zaitxez, igolo, goita, marra espezioz, izan bat, denak jata egurro baten da, kanta, kanta, da izate, impresionantea, izaten da. Hori da, Pues, esplosio bat, musika esplosio bat, eh? bizi esplosio bat, izaten da, egun xienti aprobetxetzen dute, ba, bueno, ba, beraiek eia aktibo daudela odirazteko, eh? orduan izaten da, ba, momentu bat, inguruko txori guztik antari dauzkezu, eh? orduan, ba, zu badakizu, ingurretan ze txori dauzkezun, eh? ba, ori, Eta uh -huh. berdin gertatzen da hiluna barrean, hiluna barrean ere, hiluna barrean ere ba berriro izaten da hor musika se musika, ba pipa, ba, denak kantari denak kantari dalako den, past, denak iziltzen die, eta kito. Eh? Bueno, hori esan berda, e, urte guztien ez dala gertatzen, eh? hori gertatzen da, e, oain, eh? nolabait no umaldiko garaien edo, eh? da gati gertatzen da, hori ba, bueno, ba, Txori bakutzek, esnatzen eh, data esaten du hemen atxek hauden ere territorioa, eta ozenki kantatzen du, eta hemenari esaten du etortzeko, eta hori eh, adibidez neguan ez da gertatzen. Eh, oin gertatzen da hori. Mikael gure presazko joan etorritan askotan ez gara konturatzen. Soinu kantu ederoietaz. Ikasi egiten da, entzuten? Bai, bai, bai, bai. bai. Eh, entz, mm, bueno, hemen ohituta gaude em, bistak ematen dien informazioa, ezta? Natura interpretatzeko garaien, ba, jende egiten du bistaz, ez? Jo zuten da mendia ta bist azepolice, ah, astek ah, ser. Suitzao haudek, ezta gizar haudek, bai? Baino, natura interpretatzeko garaien bista oso garrantzitsua da, baina nereitzako garrantzitsua da belarria, soinuak, eh? Zu mendia malin bazaude adi-adi balin bat zaude, soinu pila bat dago. Dago erreka soinua, ez, aizen soinua, ezta gizen soinua, eta gero daude animalin soinu pilo bat. Bati bat egaztineak asko-asko daude, bai. ordun horrek ematen dizu informazioi ikaragarria. Naiz eta zuk ez ikusi, ba, igola izea ikusten zapelaz bat bai? egan, bai, egan hori aizea ikusten, baina agian dauzkezu inguruan zortzi behatzi doa martxori kantari. Ta zuk hori begiekin ezen itezu ikusi, Baina belarriak ematen ditut informazio hori. Orduan ikusten dut asteko natura maitatzeko eta ingure maitatzeko em, zer dauk ikasi behar dugu. Interpretatzen ikasi behar dugu. Natura interpretatzen ikasi behar dugu. Gero ma izateko Eta hortako, horretako, ezinbestekoa da belarria. Hori da, Nik horrela ikusten dut, eta horrela da. ere kostatzen zehu, eta tarte garek omeni pixka bat isiltzea. Bai, bai. E, isiltasunak ematen dugu informazioa ikaragarria. Isiltasunak ematen dugu informazio ikaragarria. E, isiltasunetik entzun behar da. Dute, Mikael, zertarako, bueno, eh, txoriek, abesten dute Mikel. Zer tarako? Bueno, eh abesten dute, ni pentsatzen dut bere bere hizkuntza bere espresio mota abestea dala, ezta? Da. Orduan abesten dute gutxi edo gehiu urte guztian zehar, baino bereiziki, bereiziki abesten dute oso zen udaberrian. Udaberrian, eh? Zergatik udaberrian? Ba, udaberrian kumatzeko, umatzeko garaian. Eh? Orduan, e, zergatie, oso, simplea eta naturala da. Eh? Txori bakuitzek, bikote bakuitzek, bere territorioa. Bele lurralde izaten du, agian. Zozo batean izango da, pues etxe bateko jardine eta baratza ingururi. Eta eh? beste zozo batean izango da, urrungo etxekoa. Eh? Orduan bajarriko da, etxe hortako intxaurren adibidez, eta ozen ari da kantatuko du, eta bestek, beste jardinen, ozen kantatuko du baita ere. Eh? Zesaten ari dira, hombre, nik ez tegitzen zesaten ari dira, baino bai ari direla, nola bat lurralde hori aldarrikatzen Ze askoten gertatzen da, ba lurralde bateko zozo adibidez, besteen territorioa sartu. honek jipoitu egiten du, hori eh? garbi dago, eh? Eta beste alde, ba, zozo harra, bueno, zozo adibideo bat jartzen ari naiz, eh? e, ari da oso gozo ta ta zea, eta eta emea han beko hanbeko zarbatan egoten da, konio, pues baita ere, ez? Horren, bi funtzio dauzke, bat da lurraldea aldarrikatzea, hauden eh? ere lekue, eta bestea da, emea erakartzea, bikotea iteko, bai? Berak aukeratudun lurralde horretan, kumatzeko. Eh? Bi funtziona guzi dauzke? dauzkai. Zu zozoa arraba zeina? Irratiaren besta dagoen zozoa meharin hola kantatuko zeinioke. Pues aldeten nobetona, aldeten nobetona, saiatuko nitzege. No lehitenu zozoak, Mikael? Bueno, zozoak, aiber, txori guztia dute, hola xe kantu politita, berezioa, bakuitzak ezta. Zozoak ditu asko. E, hemen esenberdoko agu, e, esaten dugunen e, espeziekin bueno, kantue, baina igual espezie behagutxe ditu hamar kantu desberdin. Eh? Hor dut, bat izan lehike pues, ala, alarmako alarmako kantu bat, eh? e, ba, zozuak itxen duen, txin txin txin txin txin txin txin txin txin txin txin txin bat, eh, adi eze, katun bat eo aldemanin balin badabilo, eh? alarmakoa. Eh, beste bat itxendu egan di joanen baitarik karatu da gala juten da oso ze, bai? baina gero kan, bere kantu territoriala lasai dagunen, eta hauden ere, eta mea erakarren edunen da oso melodiosoa flautatu fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, oso, oso oso flautatu oso melodiosoa zoragarri da, eh? zora garri eh? Musika eskolarik badute? Eztitzen dira ba, maixo eta ikasleak, non nik dute kantatzen ba, txoriek, norkerak usten digetik. Ez dakit, ez dakit, ez dakit, baina nik Tokiaskotan esaten dut, eta lagun bat badu gaina, bera oso musikari hona dana, eta esaten dut bai, musika oso politi eta oso oso da eta hor, kompozitorek eta oso onak, baina, bueno, nik txorian kantu gengatzen daiz. Olako kompozitorek ez dago... <laughs> Bibaldi dekin ere zemen prestatuta neuken, konparazio batek egiteko, ba, ba, bi, bi, bibaldi, bibaldi eta... Bibaldi oso politia baina baino txorien kantak. Zunaia gozozoa. Bai, bai, askozoa. Eta etxengu, no, negunero, eh? Ona dela esatutzen, ba, bibaldi. <risa> bai, bai, bai, bai. ez dago dudik, ez dago dudik, baina egun sentian, zu ateratzen zehanean, e, zure aldameneko zea eta entzuten dezunen, xo-xohar bat, edo txepets bat, edo edo, edo zin txori kantari eten gabe gozo, gozo, gozo, gozo, hori, hori zenek, horretazkatzen du, hori, da, lagu basaka hori, jakin berda, maitatzen. Zerbetika xeonuen, orain dela pare bat aste atongo, bueno, el hartan, atongo hitzaldian, mm. adibidez, eskinaxoak imitazioak egiten dituela. Bai, bai, bai, bai. Hombre. E, txoriak e, azkarak dira, eh. Ekuk uste du gu berela hemen eh muntuko azkarrena, baina bueno, agian tontona gera, ez dakit. E, txoriak ere azkarra dira eta batzu badute habilidadea ikaragarria, eh Beste espezien zoinuak ba, nola baita imitatzeko edo. Eskishu eh? da bat, bai. Eskishu egiten du, bueno, zu sartzen zeigualen mm, baso batean. Eta mm, derrepente eitzoten dezu, beste egipa igual, ba, miau bat, miau, miau, miau bat. Hala, toki honetan katu gote da bilba. Da oi, zer nabile kiontan Navile Mendin goran mend arraro. Eh? Da pentsatzen duzu, jode, hau iskineson badek. Eta hastezea miatzen etata, jutezea, batet, batet, batet, eta jode ze bat eta eta, ez de repente, ta ta ta ta, ta, ta iskineson ta ta ta, ta bat eta ostea. No, bai, badute olako ze Abilizoi bat beste animalin soinuk heitatzeko. Eta zer da jolasa edo biz dira upena. Baria horria etologian barrun litzeke, liteke, ez dakit Horia ez daki e, zergatik egiten duten, ez daki zergatik iiten duten. baina baiiten dutela? Eh? Zuk esana, txantxango simpatikoa dela. Eta ez dela tia. txorik ere ba... badute izaera. animaliek badute bai, izaera. Bai, bai bai, gabe du gabe. Eta, bueno, hori izaten dut, ze txantxangorria da zu balin bazoaz basotik edo lasai ibiltzen balin bazoaz normalean txoriak iztutu taldein egiten dute. Zu ikustear, eh? Zu ikuste zaituzte talde egiten dute. Aldiz txantxangorri askotan zure ondoan joaten da zure ondoan, oaine eta gero aurrera zotetak, eta berriro ondoan, zotetak, on, bueno, nik dut, oso simpatiko agala, da oso laguntzailea, oso, oso, oso zea, bai, ne, gogoratzen naiz, umegaraiaietan, ba, jo, jende asko karabinak inibiltzen zen, txorikak abatzen, ez da, eta herrizena botatzen izatezan txantxangorria, askozaz, zergatik, ba, berazalako gerturatzen zana, eh, Txantxangorria da oso simpatikoa eta kantu ba dauke, vamos. Txantxangorrin udazkeneko, oain ere bai, eh? baina udazkeneko kantue intxaurrek eta zuaitzek eta ja, e, e, osto botatzen ari direnen eta eh? da, ja, e, e, bueno, egoaldik eta ja, melankoli bat bezala ematen du eta txantxangorriek antari da oso jo, jo, polite. Ta orain ere chantsangorri eske da, es, impresionantea, chantsangorrin kantua. Eh? Kuku kuku arena bakarrik ikaseen noen. Kuku egiten, kuku kuku. Bai, bueno, kuku arena ba hori ba berezik hitz gutzutzen gehi nik kuku arena bai ez dauquela. Bueno, kuku kuku kuku kuku gei zitendola gocha. Txak txak txak txak. Da berak kuku kuku. hori bueno, bai estala inpolite, eh? Ez du ez du kantu polite, baino oso oso argia da, eh? Oso oso inteligentea da. Bai, bai, bai takohoek hokaerak bueno, ez da du zen, ez? Ba, hitzen ditu nolabait, parásitatu egiten ditu txori txikiak, eh? Ba, esan ditut, txori txikietan, kabietan eh, jartzen du errut, bere, bere arrautza jartzen du, eh? Eta zurik hasi gen izun kantari izateaz gain margolaria ere badela bae, eta arrozak margotzen dituela. Bai, bai, bai. Hau da es, eske begira natura zego ze egiten ditun, da da incrediblea, eh? Ba, aurre egiten ditu zelatatu txoriak, eh? kabiak eta topatzeko, bai. Eta gero, pues, segun, ba, o, ba gero dago mito bat bezala, beti txantxangorrin kabian, txantxangorrin kabian, ez, parasatitatzen du, edozin txorin kabian, txantxangorri, eto katzen bezit, txantxangorri. Baina dauke, abilizi ikaragarri bat, eta du, hombre, bere tamaino arrautzena undigoa, da, txikina baino. Baino, e, egokitzen du, arrautzen kolorea, berak parasitatu berduen, txorien gana. Adibidez, beko kuratu alin badu, kabi bat bere arrautze jartzeko, ingoduna da, jun, botako ditu, tx, e, txantxangorrien e, arrautzak, baino, kolore berdineko arrautze jarriko du. Eh? Eta, adibidez, e, txinbo baten kabibat, alin badi joa, berdine du, baino, txinbon kolorekoa jarriko du. Eh? Hori da, naturaren, Gauz, inkreible bat, nire ustez. Eh? Abilesi inkreible bat. Eh? Ba, parasitatze prozesu hortan, da ematen dana. Egoak eh? e ebaki banizkion neure izango zen, etzuen alde ingo? Baina etzen txori izango? <laughs> bai. Hori <laughs> <laughs> gertatzen da, kantu oso politze. Ne ikaragarri ustetzen zait. <laughs> ikaragarri ustetzen zaten kantadori. Ez dago hogatetu garek ere ala. Txoriak libre behar du. Bai, bai, bai, bai. bai. E, hemen izaten, bueno, izaten da prozesu bat, nire ustez pertsona gare bere prozesu bat, garapen prozesu bat ematen duzta, orduan, garapen horretan zu txikia zeanen, zu goen dioken, garatzen aizean momentuan bai nahi hainbeste gustatzen gustatzea zu txoria, orduan txori hori eskutan eukia debidez hori nahi dezu, eh? zertako, ainbeste gustatzea li ze zu txori hori, orduan ba nahi dezu eskutan euki, edo kaiolan eduki, nahi dezu zure ondoan eduki eh? bai, hori logikoa da ba, edade batzutan, logikoa da Bueno, ba, asko maitea ituzu txoriak orduan zure ondoan da zaintzen dituzu hori dena baina gero, denborakin, denbora pasala konturatzen zea benetan txoriak beharduena zer den txori behar da askatasuna bai? eta orduan behin kontuatzezenen hori dela pues bueno, itxetzu ba, ba bueno, ba, nolo bai askatu edo utzi txoriak bere lekuan bai? eta horrela ere maitatzen dira Kaiulan bezala, ez, es askoz hobeto maitatzen dira horrela. Eh? Ikasi behar dugu txoriak, animaliak eta gaintzo gauzek maitatzen bere lekuan, bere bizilekuan. lekuan. Eh? Egoak ebaki banizkio Neria zen, alde gingo. E di ai sangue sem et ego ache va chi va nistio meria i sangue sem et suenaldegindo vaid na Etsen gejago et chorie izango eljon lasteko prest. Bai, <laughs> grabazio txiki batzuk egin genitzen eztekit altu edo nolabait baita entzun ditugun zelan, mm. ba, proban jarri bat dugu asko bot. mendakita erakutsi ezala asko dakila <laughs> duk grabazio <laughs> ingo dugu asko dakin hori gezurre da baina no, <laughs> eskua luzatu piztuta eta bisekarri deguna adibidez eztakin nolentzun goden, <laughs> e? Eh? batipat orrintoratzen da. Segi, segi. <laughs> Barkatu Mikel. Bai, horrint zuten die 2 edo 3 txorie, eh? baino batipat orrintzenorra. Ori sinor entzuten da bat batipat, bai. Baina hemen gutxi onden dago? Eh? <laughs> hemen gutxi dagoela ez entzugen dizun. Bai, baino migrazio garaien eta migrazio garaien eta posible da entzuteak antari, eh? Bai, bai. Bai, hemen, Eh, Nik uste, kumagilea bezala gutxi dagola. Baina da, espezie migrante bat, eh, orduan, migratzeko goara hemen dipasatzen da, eta eh, orduan, entzuten da. Eh, Migrazion ere entzuten dira. Eh. Izan ere ez diremen grabatutakoak. Habila inguru hartan grabatutakoa. <laughs> ja. Erreixago orduan, aneaz, hurretxindora. Erreixagoan. Ba, bai, bai, bai, aneerreixago da. Bai, Baina hemen ere entzuten dira. Eh. E, aprileko ardi pareko garaiek eta ona dira migrazio on dijo txoriak entzuteko. Bai, bai. A berbeste bat. Era una hora. Aur gutxiago. Mana da garbi garbi. Bueno, orxoño eskututzen dira, <risa> baina chantsangorriba beintzak garbi garbi da, eh? Eh Mikel or eh eta honen ingurutan sortekoak ara ez da e, ara larrengurua izkorriaratz e, arantzaz inguru hortan pago eta iakoarriak em ez taque noistizabilzan itsaldiak emanez e, inguratzen direnei piskaetera kutsiz e, animatuz e, inguru amaitatzera e, ze bitxikerien zuzen joso eh hurbiltzen diren herritarrengandik eta ze ikusten duzu e, no, nori inguratzen da lako itsaldietara Zein da inguruan bueno, dagoen jakin mina. Bueno, ni gizon errituta nago, badakit gaie, badaki gaie oso politza dala. Baino errituta nago, ze jende pile hurbiltzen ari da, eh? itzaldik eta ematen denbora desente da makit. Itzaldi desberdinek eh bionistasunak buruz bati bat, bai? Eta beti izate zien eta bueno eta hola eskursio moduko bat ze izan leike eta ez da isra beraz bueno ni gordean proposatu nien, bueno pues politxehala txorikantu gauza hau eta proposatu nien, eta eh? orduan ba venga ba a ber hola ko batengu da isra eta bueno ni batzen da hornekoa harentsasun ingenduen eta hartuta gato nitzen kristo jende pilotori eta geroztik da gauz bat e, etengabe eskatzen ditatena tokiguzitatik tokiguzitatik orduan E, garo, nik mm, txarlan hasi eran esaten dut eh? e, ez dituzte lagun horretan txori kantu asko ikasiko eh? baino bai txoriak entzungo dituztela la, eh? entzun eta eh? gero, garo, ikastea hori, prozeso luzego badaino, entzun horren nire nahi eda erakustea nola eh, metodologi bat dagola osea, osea, benetan eh, txoriak eh, kantaria itzen direla eta txori espezie mordoa daukagula hemen inguruan e, kantari ari zeizkigunak, zergatik txori mordoa. Nola bait, gipuzko oso txeki da, bai? baina habitat mota desberdinek desente dauzke. Ezen edo, baso aldetik nahiko baso kuriosua daukagu, egida pinuri asko daukagu, eta bar, pinurietan ere haitzen diretzoria kantari, baina bertako basoari ba daukagu, horrera ere zeizkigu basoa nahiko edatue daukagu. Gero daukagu beste be, joia badana, landazabala, naiz eta izan ere bat transformatua gizakiak, bioan aldetik oso oso oso da, ikaragarria aberatxa da. eta da, nolait, ez da, da, gauz bat, gizakiak eginduna, ez da? Arbola bota, tamen mendetan zer. Baina, da leku bat, bioan istasun ikaragarria da gona, eta horreire txorimota asko dauzkagu. Ta gipuzkon, oraindik landazabala nahiko edatu daukagu. Eh? Gero da. dauzkagu, errekak, horren, zesan dauzkagu, Habitat mota desberdinek dauzkagu. Orden, habitat mota desberdinei lotuta dauzkagu espezieek, eh? Ordu, zuzenean esan dezu habila, bueno, habila eta asterite. Hor beralde joeten bazea, ni zein sak gizu pasa, e, Badajoz, or, or, e, igual, de, eskutan, ba balajoz o hor igualdi. Toki askotan dauzkugu kristo igual artenak, artearenak kristo neremuk. Bai, vale. horrengo die hegazti densidadea hundik, baino espezie desberdinek ez dena daudelako lotuta ba, habitat habitatorri Golartzen da zu, egukiko itxegoa igual ba, mila uso, eta ez tagi zen bat tximbo, baina hemen dauzkagun beste espezie asko han ez daude. Zergatik, habitata han landa ez dagolako adibidez. Horto, eh? konturatu behar dugu, zentzu horretan, privilegiatu batzuk garela. Eh? Privilegiatu batzuk, da horren arabera, entzundaitzak egue hemen, espezie asko, espezie asko, Eta arrunta direla, bueno, bueno arrunta dira oh, nahi dezuna, baina goiz batean, momentu batean, oita bostezpezien zutea, oi oh, oso aberatxa da, oi oh, oso aberatsa da, bai. Eta gero, zuk beste referentzein dezuna, e, ze jendeo, ze jende, zea, ze, bueno, batetik ume, umeketortzen die, eta umek txiki balin badie, bai, se, seitzun, bai, piska eta espertutzen die, baina jendeeldu jartzen duen interesa, da harri Da arrigarrez interesa jartzen duen txorik entzuteko, eh? Eta intzun egiten dituzte. Entzun, dazuk esaten duzu, ba bueno, hori ba, ba, da chepetsa, bai? Hori da chepetsa. Eta ta ta ta ta, ande ke post minutua beste talgoetan chepetsak antari edo hiru lot batea, Hori bat, da chepetsata. jartzen dute interes bat ikaragarrie eh? eta jutzen die sentsazioekin, ba efetimamente txorik kantatzen dute eta txorik kantuan ari dira. bakar bakarrik faltadana da jakitza ze txori mota den, hori eh? lortzeko Urtek eta urtek eta urtek behar dute. Eh? Baina, agian, beraiek paseatzen duten toki batetik egunero, hor da biltza, eta azte interatura Ta goiz baten konturatzen die ba, beha da biltzen toki hortan, gutxinez, hogeita bost espezie desberdin daudela. Hori da beraztasun, eta horretaz jabetzen dira. Ala ere mikele importantea da, ez? Eh, gurasoakume txikiekin ere inguratzea, ez? E, azken batetan e, e, ezten eta ezik eta ta hezkuntz lan hori e, txiki txikitatikan heldu e, beharrekoa izaten dek, ez? Da bai, aukeran e, beintzat bai, bai, e, zenbait eta txikiagotik hasi, ba ordun eta hobeto, ez? Bai, bai, bai, bai. Eh, dudarikabe nik hori e, dala la e, e, bide hori dala eta ordun eta gaztegotik hasi ba, afizioa sartzen eta errespetu hori erakusten pues hola behardula eh de hecho eh e, um txiki, bai ezatzen direla baino eh hemen ibili dira nerekin umeak eh ba 10 eta jode zeintentziokin, zeintentziokin eta zeseagin, eta gainaz, asko gelditutzen dira, eh, txori kantua gine eta, eh, ez ez, or, or, duri gabe helburutako bat, umeekin lana egitza da, hori or, da, geroa, geroari begira. Bai. Txoriak non egiten ditu kabiak? Bueno, ba, eh, txori bakoitzek dauke bere, bere, esan dezakegu, lekua edo, eh, denak ez dituzte, leku berdinetan egiten kabiak. Eh? Adibiz, enarak, non egiten dituzte enarak Baina enarak egiten dituzte, batak ez hartzen dute lurre, bere em, em, nola, bere txistuarekin nazten dute, eta ba, ba erazten dizkiote ormai, orma edo egur kapirion batei edo, eh? en fin, hola, egiten dituzte, batzuk oso biztan egiten dituzte, batzuak, bai? Besteak oso ezkutuan egiten dituzte. Adibidez, xoxo e, xo bat, xoxo xo bat, saiatuko da, kabiea jartzen untze tartean, untze tartean, edo sasi tartean, holako eh? zean baten. E, birigarro bat, adibidez, oso, oso etxeingurukoa da. Orduan, pues, baso neten du, baina etxeingurutan ere bai. Eh? Adibidez, birigarro, bason jarriko dizu. E, bason, ba, arbat art, e, batean, oso kamuflauta, antxe jarriko dizu. E, birigarro, txepetxak. Ba, txepetxak jarriko dizu, ba, ba muñatxetan gustatzen zaio asko. Muñatxetan, antxe jarriko dizu, askotan. Eh? E, kaskabeltxak, eta, kaskabeltxak, amilotxak, ba, Zulotan, arbol zarren zulotan, edo pareta zulotan, jarriko dizute. Okilak, okilak behak ingo dizu, e, zulo borogil, borogil, borogil, txe, e, zuaiz batean. E, Orduan, e, espezie bakuitzak dauke bere era eta bere lekue kabik eiteko. E, eta formak ere dezberdin egizaten dira. E. Batzuk oso fede ere badira. Elizak ere beharrezko dira, herrnitak. Bai, <laughs> bai, nik em, em, en fin, ez nahiz askotan juten, bestakit, man, en fin, dena dala Eliza baxten dut. Eliza baxten, nahi dut Elizak eh, irautea, eta ne, arratzei etako bat da, eh, bertan kriston eh, bioniztasune dago lako. Elizak eh? izaten di edifizio haundik Eh, eukitzen dituzte chulo pillo, bat, eukitzen dituzte. Eu keitzen ditu gambara moduko edo kanpantorrego itzen dituzte. Hor sartzen dira ontza zuriak adibidez, eh? Ba Gipuzkoako jakinai nuke zenbat elize termitetan dauden hontza zuriak sartuta. Beste inun sartzik ez daukate praktikamente, eh? Baño bai, eh? Gero bere eh hormaundi hoietan eh, ba, zu lopilo bat joten dira, hor sartzen da denetik sorbeltzak adibidez. Oso politxa izaten da udaran abu, eh aldea ibiltzen e, dira sorbeltzak karrerak egiten bezla tsi tsi tsi tsi tsi, karrachak bad besti atzetik siki biltzen die, Eda, batera batera batera da spektakulo bada hori, entzutea ikustea dena. Hoi denak sartzen dira kabik egitea txuloietan, eh? Ordun, herriko eh, elizen ingurun Ba, normaletan ni gustu ote naiz ba ustailaldea eta aneten dan txio txio txio bat beste bestia titzikaktik dira den ba gutze bere kabia sartzen. Senaidet zergatik ba zuloak eta dauzkatelako asko, eh. Orain ze ba, baserriak ere pizkena pizkena pikutara joten ari zaizkigu, eh? bueno, Arrazoia Bueno, arrozoa desberniazkongati, baina izaizkiu pikutara joten. Baserriak ere dire iraikuntza batzuk ja zaharrak, txulo asko dauzkatena, ganbara dituenak, hoiek ere leku asko txoko asko daukate te e tzako, eta ta e hegaztik ez ditan gauzentzako ere bai Baina baserria desegartzen arai zezkiko botatzen ari gera eitzen ditugu etxe txiki politzek alda lasolori gabe taiser bai ze ta, ta bai ordun pues txori mota asko ari dira lekuri gabe gelditzen kabiak egiteko eh oraintela biaste ska sekula kopari egintzen egun bueno beste opari askoen hartan beste bat gehiago, Eh, Ataungo San Gregorio uzok Jose Miguel Barrandela ondoko zubian eh, Zosoka zo bi egun, eta zeneguna ta berruan eh, iaiaegan astera zioan mm. eh, Zosokumea zo bi aste pasaira non ibiliko da zosoa? Ez, kampuan, aiek eh, aiek eh egunen beren, seguraski horrengo egunean eh, salto hingo zuten eta antxebiliko dira inguruko sastraka belardietan, eta tarteka atxetamatorriko zezkie, eta banan-banan emango diote bere janaritzoa, eta bere janar emango dute eta olasia ziko dira. Eh? Katuan batek ezpaitu harrapatzen. Ondo eskutuan, zegoen, Mikael zibilzen da, moduan. Ez, gertatuz intzaian, e, e, bueno, hori da, lehen osan izotena natura interpretatzen jakitea, ba, Kabiak bilatzeko eh, modu oso oso oso erresa da bat da eh, geldi geldigotea, Toki baten jarri geldi gildigon. Pazintzera geldi gildigon. Orduan, hemendik eh, aurrera, bat ipatia ja, emendik aurrera da garaie, eh, eh, zuk ikusten badazu txori bat, edo zintxori mota. Eh, baina ikusten bada zu, pues ari dala, ba, mokoan jana pilatu eta pilatu eta pilatu eta ikusten zai, eh, mokoan jana pilatzen nola ari diren bai, Bizi direi estres batean gizara joak. Zetago, dena pilatzen dute, gero, prrr, juten dira toki batean. bagar egin brazu, begiratu, noa juten diren. Noa juten diren. Eh? Ordu, nik e, kotxa aparkatzen ari nitzen, eta ikusi nun, zozo eme bat, jatat, iru lau irulau txitzare zauzke lauan, jatat, guan beste baten biliaz, jat, bueno, au, nun baita, aukabia zihok. Ordu, efetiamente, dena pilatu zuen, prist, ikusi nun usartu zen, da, bueno, pr efetiamente, antxe zauzken. Egan egin gute, lehenago katua karrapatzen ezpadu. Atzo zozokumea ikus genuen irukaturen artean borrokan, eta buk zozokumea hartu. Eta kot, katuak ere gozera izango zuen, eta zozora mangen nuen arri arte batera iskutuan, iskutuan, egordetera, eta ama inguruan, erdinegarrez garrez zer dioiuka umearen gatik. Naturaren legea da? E, Aber, ez gertatzen zaigu, katua eh, katua katuak e, berez ez die hemengo espezie bat, eh, basakatuak eta bai, eh? baino katuak nolabaiten ditugu egokitu gurera eta dia katua da faunaren aldetik altik gehiena egiten duen espezie bat, eh? Ikaragarri da eh, datok aztertzen kastatzena katu batek eizatu dezakeena, eh? ikaragarri da. Orduan, garaia guentan batipat, e, estrago latzak dituzte, zertako, txorikun daude, oso orendioken, oso motela daude, bai, eta katuak harrapatzen e, dituzte, azkar, azkar harrapatzen dituzte. Ordun, claro, eta hori askoten gertatzen da entzuten duzu horregatik esan deni leno, ba, Txorik ikutzen ikusten bere alarma, bere alarma soinuk denasta kantu territoriala eta goxotasune, izaten dituzte bere alarma soinuk ordun askotan ba, zu bazota entzuten duzu xosoa txak txak txak txak txak, txak, txak, txak. txak txak txak txak txak ira watas, toratuta txak txak txak txak txak txak txak txak txak nakaro. Harrimatzen ziat ikusten duzu sasi inguru baten Katu zuri bat, okatu heliz bat, hola esan jarrita. Hure arek esan nahi du, soxoare kabi ingurun dauke, eta eta, eta, eta ikusten du peligro izugarri katu handago lako, horregatik eh? atatzen du soinu hori. Eh? Bueno, ondo intzen duten soxokume e, hori e, hartze. Zorik, aipustu ere hori galtu nahi nian, ez, e, bueno, amdik inguruan, amata, amata, ez dakit, haitxe edo, e, erio baten, ez, garrasika, eta ia kasu horietan zer, zer egin behar da. ez? Edo? Bueno, ba, kasu horietan egin berdana dena da, e, nere ustetan, e, egoki izango litzek, e, umea, e, albalin bada ez tartu behar, baina bain berdana egin behar dena da, ba, adibidez, katu hori hortik orti, usatu, eh? katu hori hortik usatu, hortik bialdu urrutia, eta Txori, eh, toki berean utzi, bai? txorikumea. Zergatik heldua badakitean dagola, eh? Ordun, bereide daukate prozeso bat, oso naturalana, pues elikatzen dituzte dauden lekun, eh? Edo, txorikumeak bere garrazi mota dauke helduei eh, esateko hemen nago, bai? Ordun, pues txorikume hori utzi dagun lekuan, eh? Eta e egon lasai heldu horrek bere heldu janamango diote, eh? Hoi, etxeak hartzea baina obe da, bere lekuan ustea. Baina, klaro, katu ebalin badauan ez utzi, zertako bere ala du. Ordo, zer da soluzioa? Katu hori bidali. Basoilarrak kantatzen dizu Iratiko basuan Basoilarrak kantatzen dizu Iratiko baxua Iburkele zake zu du Gaurroneak herri dean itza kardadek. Kardadek e, tresna artilia eta izpitzeko edo soltatzeko edo kardatzeko tresna garri batetan eta erabiltzen zena gero bildu eta e, galtzerdiak edo jertxek eta egiteko ez. E, txekiat iruaztebete baizango itu, e, usuru ebidean hor e, behasain lau baserrietan, e, arantzadun esi gaino ditako baten, bazitxoan kateatuta artile pusketa bat eta eh eh kaskabeltzak etzian kardaren beharra izan eh artilea ba izpitzeko soldatzeko, ez? Eh mokoazariuan harizari e, eh zertan banatzen soldatzen zertarako Mikel, ba kabia egiteko, eh? Kaskabeltzankabia eh nolakoan badakigu oso ondo ze kaskabeltza bati bat ipat, bueno, esan dugu e, zulotan sartzen da, bai, zulotan, eh? Bai, pareta, pareta zulotan, arbol zulo zarretan, bai? Eta askotan jartzen ditugu horrelako eskasi dagoen lekutan, bai, jartzen ditugu kabikaxiak eta jartzen ditugu bai. Orduan, e, materiala erabiltzen den, bai, materiala txori askok eta askok erabiltzen den materiala eta kaskabeltzak bati bat ipat, da goroldioa. Goroldioa Eta artilea. Eh? Bilatzen dute, niki, toki guztitati bilatzen dute. Eh? Eta hor dut, ba, eukitzen dute, goroldio, kanpotik goroldiokin bezela. Eta barrutik, goxo, goxo, goxo, goxo, goxo, goxo artilea dena builta, builta, builta, builta, builtan jarrita. Hor eh? dut, ba, e, momentu, momentu horretan, ikustako momentu horretan, zu jarretu izan bazenio, kaskabeltza hori nora joaten zen artilio hori hartuta, ikusiko zen duen kabian undaukan. Izan mozen txuloren bat, pareta txuloren bat, o, kabe hori atuko zenion. Nah, ikuskizuna ikaragarria zian, ez? Ari zari, ari nah, guan, bai, ez? Bai. E, soltatzen ez? Zoltatzen, bai, ez? Bai, eske gero ikusi merda ze artea erabiltzen duten. Hori da, eske dia artista batzuk. Kabi batzuk Karbi batzuk, ez, ez dire, oso landuk izaten, baina beste batzuk, benetako hartelanak izaten, dia. Kaskabaltxak ere jartzen ditu, bueltan, bueltan denak, balnak, abanak, arik jartzen ditu, ola xe, ba, ikusgarri eda, ze goxotasune ekin jartzen dena, eh? bai, nola izaten da. Eta bezala espezie kaskabaltxabezela, espezie eh? espeziaskok erabiltzen du eh, artilea. Hasi espezie ikaragarria unditatik eta txikietaraino, nio. Horten, bueno, e, ardiak badu garrantzi ingur honetan. Eh. Adibese, ugatzak hemen ez digu, hemen ez digu, gipuzkoen ez digu matzen, baina Euskal Herrian bai, Nafarroan bai, eta arekere artila erabiltzen du, eh? Goxotasunez atzeko, eta da izugarrizko txorie pensa. Gero haundi haundik eta gero txiki txikik ere bai, eh? Artilea gogoko -gok, go gos bat dute. ere bere txikian edarradek, eh? Chepeta da ikusgarria. Chepeta ne harritu itzi nau eh, bueno, astiko ze kantu bizie ta politedu, ze kantu edon zoragarrie, eh? Bizie polite fuertea, txori txiki txikia da, eh? Txiki txikie baina ze ozen kantatzen dun ze balientea dan, gero ze simpatikoa, zertako, ez du, gramo batzu pisatuko ditu, baina txotxa baten gainen jartzen den, ditu beti gala momentu batzuk kesan edo zela, joder, bere, bere pizue txotxa horrek agontatuko baldu bezala, e, probak egiten bezala da, txori bat, oso oso simpatikoa, eh? oso simpatikoa, eta, bueno, e, kabie, kabie iteko garaien eta oso berezia, ne, normalean egazte guzti kabiek egiten zute, kuenko batzuk bezala edo, edo katilun katilun formaekin edo, baina honek alderantziz du e, borobil bat egiten du, borobil, borobil, borobil bat eta ardint txulo, txulo bat edo bi, egiten dizkio eh? oso Zert, oso berezie. Zertarako bi, Mikkel? E, bueno, esaten dute ba, bai, ba, bateke behatza sartzen baldu alde batetik edo, besta, bestetik e, ba, alde gitzeko bezala. Eh? Baina, bueno, eh e ere eh, eh da Troglodites Troglodites, eh badakizu animalibakuitzak dauke bere izen zientifikoa. Hor Troglodites Troglodites, hori horregatik da, bere bi forma Koba, koba baten antzekoa eiten du lako, eh, troglodita. Eh, ba, Borobil-borobila, bere txulokin, eta, eh, eta gero jartzen ditu arrozpile bat, txurik-txurik. Eta egia da, iristen direla api desberdinak egitera, gero bat aukeratzeko eta... Bai. Bueno, nik hori Nik hori ezdeti konprobatu alizan, usa, nik, baina bueno, nik konprobatu etena da, bai? Ba, adibidez nik nere etxe ondon, eh, txepetxa da, eta urten sartu zait, eh, sartu zait kabikaxa batea, baina kabikaxa borogil batea, urki, urkikin urkekin borogil baten tart, baina tarteka sartzen da hor, eh? Baina bueno, nik arei bilatzen diz arek badakit temporadan zear konpontzen ditula boste edo 6 k aurten ere boste edo 6 k konpondu ditu, Eta, eh? baten sartu da, eh? Etologia eta direnak etologia da, ba, animalin comportamiento eta, eh, ba, direnak esaten dute eh, e, gertatzen da, arrak egiten ditula, konpondu, pues K2 mordobat, bai? Ta MJ hentala, pues ikusten Eta gehiena guztatzen zaiona, ba, angelitzen dala. Angelitzen dala, bai? Hori da etologok esaten dutena. Eh? Nik hori hainbesteztakik, baina bai badakitena, hori ala alako, urtero konpontzu ditula la, arrak konpontzu ditu, boste dozeik abi. Hoi horrela da. Eta hurrengo urtean ere areako bidea ingodik? Bueno, nik adibidez, kaso horretan, eh, etxe ondokon, etxe ondoko boraui horretan, Hoain e, dela urte umatu zunor, eta aurten ari da, berri urmatzen. Eta aurrekoan, aurrekoan, lehenko urten egintzunan, hoain e, dela bi urte egintzun. Aldiz beste batzutan, urte urmatzen du. E, e, bueno, horre, ez patroi fijo, fijo hori badagon, baino, etze, duten, ez zait, iruitzen urtero errepikatzen dutenik, ez urtero beti beti, beti, beti, beti berean, Eh, agian bai, agian bai, baina beste askotan ez. Zein da apie egiteko, toki, leku, entzun ikusi dean harrigarriena? Pof, eskain beste ikusi ito dola, esade hemen, nola la kristen dote horrean abi. Uh, ba, behin, eh, ngatze ez, milos bat, ahi, harritzuta gatu nintzen, eh, nunzanari ernaniko galarreta inguruan aurrehasjokundako zaben ari itzen hegasti txorin densitateen beaketa bat itzen ari itzen eta ikusi nun, amilos bat argi argi argi faro itako bat argi faro itako batean izan eta hola gainenola kopulabez lasakentz batean eta amilos bat tink, gainen gatu zon da gutxi eta bai ikus gutatu intza daibar jaspanio Eta handik, hamar minutua etorri zan berriro, da goz berdin egin zun da. Kono, hau, hemen zergati, gara jontan, eta hemen zergati da bil, hainbestezea. Ba. Pensa hemen kabi estipaukiko, tokio honetan, argi, poste, baten, zean, hain jarri eta, da feti amente, antxe zauken, an, ana izan, antzauken ikustan ez, bombile eta estakiz eta antxulo txikin bat zauken, antxe sarte zan, eh? adibidez, pensa. Eh? Baina, horrerako... Kalefazia eskura. Kalefazia eskura. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, baino, eh, buf, eh, gutxina uste dezun lekutan, eh? Lengo baten, eh, buf, gutxina uste dezun lekutan, lengo baten zat, zaten ziren, eh, erritik, nere erritik, altsotik, batek ziren, txori bat, juna auke, eh, lore iude botatzea, eta, jo, txori bat atazaiak, eta, hai ba, eta, kabi batzok, iru arrautzekin, hai ba, diol. Eta baiz, baino kasi niko horre egunero gotatzizu atzude eta bain lula induta ni kontotu gabe eta ez da. Hain zein berde eta bueno, pues utzi, jarripen batean ingo dio utziko dugu, aber ber, hume gatatzen da feti emak ente, balkoi baten karnaba batek. Nik erentzuna ni diat, zozo eh, batek ere bai, ez? Eta, balkoi bateko, alako lorontzi batean. Hori, zegaman, best persona batek esan zian. Olat, berdin, berdin. Juntzala, ude boltatzea, eta zozoa da balkoian bizidan lekun. Eh? O sea, esan adizut... Eh... Zezango uke, eh, sorobaten, izugarri bat, bat. Ebeti jakata guzti eta jakako e, poltxikuan e, txoriak api havia eginta ez. Ba, nitzek bat hartzeko. Ba zo unuke, incluso normal adala. bat hartzeko. Oso bizkorra diet, ordun ba badakite eta e, indi peskat egokitu. Xena da, garai baten egur gehiago ematen zitzaien, egur e, niguatzen ahi, xoxotan, jendea xoxotan ibiltzean, xoxotan eskopetak inibiltzean, din bidan bat, din bidan bat, eh? da begira, konfiantza piske bat eman digunen, zenbat bat etorri zezkigun. Eh? Ordun ba, behai, behak sentitzen dienen, babestua sentitzen direnen bilatzen dituzte horrelako setokiak. Eh? Zergatik dakitelako seguruak direla, behak daukate konfiantza bat, beha badaki, etxe hortakok ez diola ezer egingo orduan, zet leku seguro goa balkoi bat baino han badaki etzaiola katue jungo bain badaki etzaiola ez tagitzen jungo seguro, seguro hori da orduan, horrea joten dira baina Mikkel, baten batek tentazizan eskere bere balkoitik kabiak entzekoa utz dezala umeak egan asiartea bainzat bai, oi, oi askotan gertatzen da bueno, oi, jo, goiz guztie pasako nuke kasoak esaten goiz guztie pasako nuke ze kasoak esaten Egi dana da, em, kultura eta, eta errespetoa denborakin irabazten ari gara da. Bori ala da. Gainaz, eh? nire ofiziotik hori esan dezaket denadala, da da. Ondioken, erderaz esaten da bezala, desaprensibo asko dago. Eh? Baina oroar, oroar, bai mentalitatea aldatzen ari dala. Eh? Baina ala ere kasustika izaten ditugu oso bereziak, oso bereziak, ontzasurikin eta ontzasurikin zaten ditugu kasustikak. Ba bueno, ba, txalet batean agian daukate zulo txiki bat utzita, ba politze triangulo moduko bat daukate, eh landasola en erdi erdi daukate etxe hori eta claro, ze hobe hori ontzasuriantzeko. Ba bere bere janaketantsa daukaza, inguruan xaguketa izan se zed, se daki an an gordetzeko. Bai, an da, kabia egiten du. Baino, bueno, pues eh Andreketan bizi direnak ez dakite zer danontza zuria eta de repente behin ume katatzen direnenen eta umeak egiten dituzte karrezar. Ahora la cosa sorge un mordo bat egiten dute, este, bai. Tak asten dira gaunen, aktibitatea den. Orduan, emakume horrek gauen entzuten duten, ez da hori mensurable. Fantasma da biltze, hau espiritu zen, zer dago, alarmatzen da, ik, seituan, ik, seituan alarmatzen da, da, da. alako baten, bueno, gizonak eta umek eta denak alarmatuta, alako baten bakarran batek esango dio, hori igo lontza izango da, zer onza ez da gizare da, hori naziko die begitatzen ez da handi biskateak guri ditzen digute. Baso zaini, eta xati gude, haber, hemen daukenik ontza bat ezin dut loikegin, ezin dut ezerragin mesedez, hartu eta kendu haue mendik. Ez dutak abatzen, hartuta hartu eta kendu haue mendik. Zujut ez da, eta xaiatzen, jode baino, zer gauz politia dogezu, ontzazuri bat, ontzazuri bat etxen, ze politia, zer gainez jatezkizu, xagu jatezkizu, eta ze gauz zer politia dotorea, eta Bai, bai, izango dek politxe dotoran nahi dekena guaino hartu tauen mantzakein bendik. Eh, Olako reakziu gizaten ditugu. Eh? Eta intxaurrak eta lapurtzen dien eh, katia gorrikin. Berdin, berdin, berdin. <laughs> eh, berdin, eh, eh, ez dakik guzer dan bioniztasuna. Ez dakik guzer dan irutze zailu denan jabe gerala. Irutze zailu gizakia, gizakia bakarrik dela, eta denan jabe gerala. Bueno, pues... Leheno sendeten errespetu urte hauetan datorren errespeto horren arabera, pues animalia asko ugaritu indi e. Eh? Zortez et horrela behardulako, errespeto horren ondorioz, pues ugaritu indi eta etcheta pizkatu hurbiltzen hasi dira. Baina hori zer da txarra? Ez, hori da oso ona. Hori da irabazten ari gehala. Ze gertatzen zaigu. Ba, intxorba daukete ur batzu daukete eta, bueno, pues katzagorrik etortze dizko etxeondo baino. Vale, ondo. Eta askotan ba, asten dira, kas, kas, kas, eta kas, eta, eta botzatzen dituz testak izen bat, jaten dituz testak izen, lardazka atxekio batean ditu dute, eta bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, Baina, ala ere, izaten da, urten zehar jateko haine intxaur e... eta, zuk urtean aprotsatzeko haine zehar, intxaurrek eta urrek, izaten da, nahikoa. Eta, espalin bazo dut ados, ba, ba, handa ba, irutsal ojo izkiozu, irutsal ojo, eta, eta, Jungo da, eta berriz irutxolo jade, jungo da, baina hortik esatea, ni kendu katzagorri hauek denak nire txe ingurutik. Da eman beste toki batea, nik ezte nahi, nei ur bat edo intxur bat jatea. Joder, baino eske, hori hori ez tal, ez da normala, o sea, baina ze jate izkizute, dena jate izkizute, ez da gizu nahiko intxaur. Bai, bai, nahiko intxaur duke, paino, ala ere, ez ditut emikusin nahi. Joder. Ederra depa, ez katzagorriaren mohimentu, katzagorriaren dotorezi hori, eh, eske, hori ikustatzea. Ba. Ezke eta... katzagorri bat ikuste etxondon, nei, nei jaten balin baizkit e, intxaur laurdenare berdintzait, nei berdintzait katzagorrik etxeingurun ikusteatik. Hori da, aberastasun bat ikaragarrie. Hori da, aberastasuna kalidad debida eta eta gaintzuko guztia. Baina bain dogen asko, kost, asko, asko, asko kostatzen zaiu, e, gure gauzeki direktamente ikutzen ditunen, pues ja, ep, tss, tss, hemen mua jarri behar da. Hai? Hor psikologia asko erabili behar da, eta, eta bar, eta bar, ez? baina bueno, Eh, Olako gertatzen dira. Baina, hola jarri ditzaket e, ejempluak asko, eh? Goiz guztian zer raizun itxake adibide jartzen, eh? Bukatzeko, Mikael, teleatupean eh, apie egiten jartzen da, nahi nara, horrekin bai, bai, bai, zer egin, edo. Bai, bueno, hoi askotan gertatzen zaio izaten da, enara azpizurie, ben, eh, avion komun, eh? Orderaz. Hau etortzen da, hau da migraria, Afrikatik etortzen zailu, eta kabi itzen du, kabia iten du pos, seguran ere du pues asko gongo dira honek ez du egiten sorbeltzak bezala zulotan baina zigita itzen du kabi itzen du ba lurrekin eta txistuakin dena nahstu bai jartzen du ba telatu azpin telatu azpitan eta paretazten dan leku hortan osea le hortan pues tek hortze jartzen ditu ezta ordu zer gertatzen da bueno, pues, gainaz kolonialak izaten die, kolonialak orduan izaten da, ba. igual, segida-segida ba, noten die, ba, birula, bosei kabi, ba, bueno, ba, kolonia bat, formatuz ezta da. Gertatzen dena da, nada. kabi korregiteatik, Esto es a 15 gero, ja, ya bain umegaraien eta oia ja, umek eta zea eta, eta umek. Pues ordun sirin itzen dute, normala. La? Ikukeri <laughs> itzen dugu. Ordun ba, eta ze gertatzen da? Bueno, ordu, ba, balkoia zehintzen dituzte, balkoiak eta ez estagizer da porta lo dit, balkoia zehintzen dit, estagizer da. Ordun pues hartu Etseko hantrek esaten denik, baino berdin-berdin izanlike etxeko gizonak, edo umek, olo kesea, eh? nahi bat ipak kexaka etxeko hantrek etortiz ezkitelako da. Sima, eh? Artzen dut esko ba, pum, pum, pum, pum, pum kabioztik bera, zertako zikintzen ediz ezkit. Joder, baino a ber, kabioiek txorikun mekin daude, edo kabio kabioiek arrautzekin daude. Espadezun dezun nahi, zuk ezpada dezun nahi, e e zure telatu pean, ba, kabiak egitea, Azten direnen kabik egiten ez utzi. Asten direnen ez utzi egiten. Momentu hortan. Momentu hortan ekidin momentu hortan ez utzi. Ba or, orduan uxatu andik. Klaro zertago benia ja, etzanda daudenen arrautzeekin edo umekin daudenen, jode faena ba, ikaragarri bat egitena izea. Nik ulertzen da Ezke zerrikeri bada, ba, etorri bat zu eta garbitzuna egunero balkoia da. Horrelako, ba. etorri da zu garbitzuko jasun nahi balkoia eta egunero da. Boa, ba, ba, orduan haizu, ba. orduan, kabik egiten asten direnen, ezutzi egiten, da jazta. Eh? Deneako badago molako sein soluzion mozat, bat da ba, logika erabile behar da. Eh? Gorostikinean, tzeko bozikartezu zailo, eh? Gorosti, gorosti, gorosti gustatzez haio asko gorosti polit, polit, polit eta pepitzaz bete, bete, bete, bete etxeingurun, eukitzea po, e, gorosti eme bat, arrakeztuen maten fruti, baina eme bat dena gorri, gorri, gorri, gorri polit izu gorri politze. Zegartatzen ba, da? Negoa hilatzen da, takaro? E, asko txori asko, e, diri frugiboro, edo fruta na, jaten, fruta jaten, jaten, jaten na, ja. na, abirigarroa, xosua xo, xo, eta aztegizera, Gero, bueno, claro, haiek neguan, beste zerrezaukatenen, ¿eh? zengo dute. Ba, ba joan eta gorosti horren pepiteik, kas, kas, kas, jan. Claro. Hombre, baina e, txaletako nahuzik ikusten duneen, bere arbol politio hortan galtzen ari dila, xo jaten ari dailako, xo xo politio eta oso zeak. Baina ojo, nere, nere gorostitik ez dezetela jan. Gero? Claro. Txakurren jabeek, txakurren aurpegira hartzen omen dute. Mikel, izpiloren aurrean jartzen danean, zetsukit txoriren antz hartzen dio Mikelek, bere aurpegiari. Ojo, esaten diate beti, daukatela, arranoa, edo, e, arra edo baina gainaz, zuzenen esaten diate, i daukek, mokoa eta... Baina piropo eta, modura. Bai, baina, esaten diatek, ikero, be, daukeken beidatu hori, hendik ez daize beidatu oketen, Baina ez daukekin bidatu hori, eta moko horrekin da arraparie fijo. Esate, edo arra noa, edo astorea, belatza, bai, bera, bai, bai. Relazionatzen dut zetxun, eh? Zetxun, holako ze arrapari batekin. Eta bidatu ere esatzen dut, moko eta bidatu hori, ba, bueno. Ba, nina, bai, bai, ala izango dut, ala izango dut, dakit. <risa> Mikael, dauden tokitik ez ditugu askatuko, baina kukupraka sorta bat zuretzako pari. Eskerrik asko goizonen gati. Ba, zuredi, zuredi. Klazer <laughs> bat izonda. Bale, ba. Eta lehen esan dizuguna, orain dela biastetik, aurretik ere kaso ditzen genien, txori, baina azkeneko biastetan adi-adi, belarria txorro-txorro txarri eta horribiltzen gara bat eti bestera, au, txepetxe izango bat eta haura txotxina eta pimpineta eskerrik asko, Mikael. Ba, hori gauze ederra da. Bile Bale, ba, zuredi. Agur, It's so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 Ekaiz, zu kontau gertau bezalaxe. da? nenda? <laughs> Antxe topau. <laughs> <Irakurri nuet? laughs> Irakorri ingoet? Irakorri, gero kontatu eta unola iritsi eginen. Bino, 2002-an, 2002-ko urriaren amaikan, arratsaldeko zazpiak sortzi gutxiagotan, segura irratira, iritsia. Itaka. Bazpare atxeta guzti. Itaka, egunon igorreta ekaitz. Ni, zumarraako entzule bat naiz. Larun bat ere eugotena ez larogaita bederatzi punto bian itaka entzuten. Aze gutun politak, ondo segi eta beste bat arte. Eskeni naiko niekeken zazpiren zenbat min kantua bea saingo bineska polita jatorrei idoia eta iratidi Bemeia <minten> urriaren 11an zazpiak 7ak 8 gutxitan segure irratira iritsitako faxa Estoiñork xinatzen baina usai hartu diegu Usai hartu senionekaitz Bai, atzo, etxe eola gotzon garaten atxotitz liburu mardule hartu nun eskuarten. Ez takiz zen bilan baina hau anaiz hasi nintzen, horri zorri pixkat beidatzen eta kontrolatu nintzen horri arte baten ba, papel bat Eta beidatzen hasi, eta ara, itakak hartzen zonda, bi mila eta bi, eta ba, unkitxu inindun. Unkitxu inindun ba horitzapenetan atzea eraman inulako lako, 2002 anio, pentsa, eta bat artean, igor, eta ni, eta zu, eta eta zuke esan bezala, ba izenik agertzen ezbaldin badere, garbi ikusi, eta usein duen lako, zeinen eskutik iritsitako faksa zan ez da. Gorka, eskerrik asko? ez du nahi baino nahiko du eta zein portu adio 2 mila eta 2 idoiak eta iratik jatorrak eta poliak izaten jarraitzen badin badute berdin berdin balio dumen zuak. gorka mila mila esker aske naiz isi Ekeita da zeingo du papelekin. Vuelta muelta nikuzte toki berdinen goor Bai, hoixo dena. Hemendik 12 urtera ere burratuko zaizu atxotitzen artean sudurra sartzea? Ba, lentsago ere nikuzte eingo dela harriako bidea. Akordatuko algia. Eta olako zenbat papel ehongo die bazterretako liburutan gordeta. Oh, auskalo. Main <laughs> ze ilusia egiten duen arkitektuak. <laughs> eta zen berriro Ben samim eya shamim duta Zeruan erdian da... Gustatzen zait, jolasean jolasean burua zure izaren artean sartzea Bat, bi eta iru oiukatu eta saltoka saltoka bidean aurrera egitea Zure txokolate beroari zurrut egitea eta eskua ematea Zuri amona, gustatzen zait, eskua ematea Goizea heiki eta bere bekosua Gustatzen zait, besterik gabe, zugana hor bildu eta amona, zer moduz, galdetzea Eta batez ere gustatzen zait, belarria zugana hor eta ondo, ondo nagoentzotea Gero errezua, Andre okupatua, zen egun osoa. Amona muixu potolo, potolo bat eta azorionak, asteleneko partez Lortzertzela datan, non noiz jaiozen amona? Nolakoa zen amona? Bai, amona... Kasunetan... Nolakoa da, nolakoa gure, da, eta nolakoa zen, nolakoa gure, den badakigu. Gure ama ez, mila behatzi dundaguita biko apirilaren nolita sortian jaiozen, San Prudentzio egun batean, anez, umarrako aina uzoan, errepelde edo txitsiki baserrian, errepelde eskrituratan, segurona, eta haoz hao koizkera horretan ba, eta ezagun ba itzi chikinez Bueno chiki hartan bezala, dana bezala ba, lanean e, goiz hasitakoa 10 urtekin asto hartu eta esneak eta banatzen e mendibi mendi bi peartatik e, kaler un taldea eztik 5 izango dira Eta gerora ba baten zerbitzari mediku batekin eta hainbat lanetan jarduna, ez? Lan asko egindakoa, naiz eta apaizeek bere urtehaietan isaten zion ikasteko ere baliotsola eta maistra ona izango zala, ez? Eta hori aski frogatu izan zuen gero e, sortutako 5-6 senideekin. E, eskolako lanetan e, jartzen gindunean e, mainguruan, eta bai, e, bere, bere eskua, bere laguntza haundia izaten zen alako, alako egoratan. Nolako hazen, ez dakit, humilia izateaz gain e, gozoa, maita garria, eta emakume osoa ez. E, garaia gaitan etzan erreza e, ezkerreko eskuera erabiltzea eta gure ama esan behar da ezkerreko esku erabiltzen ere oso, oso jaioa zela, pentsamoldez eta ideiaz frankismo garaia eta zarigea e, aurrerakoi eta irekia ez eta ez dakit beti hor zegozegoen e, emakumea ez, beti beharrei eta aholkuak e, bideratzen eta gertuan somatzen zen e, emakumea. Larogeita amaika, larogeita ama bi, larogeita ma bi. Laro Aste partez zorion kantari. Zuri prudentzi zuri, gure monari, Goizero zu izaten zaitugu opari. Segi argi egiten egun sentiari. Segi argi egiten egun sentiari. Goizea eraikietan bere beko zuan, aitonar en cafea, pero tu costumbre. Sesean eko Emendik eta orain Bueno, guztion partetik ez, asko maite degula. Eskerrake man egin dako eta sorte honeko gogeala ba, izaten aigean eh, ama horren gatikan, e, aiken hasi izan ginen, aike joan zitzaigun oindalaia urte batzuk, eta benetan plazerrak gertatzen ari dela bere zainketalanetan eh, aritzea, jardutea, eta olaxei izan gaite zela urte urte askotan ez. Mano bueno, brunchi un dondo pasar hasta el nicosan prudencia eguna. Las canona mona okeratu dezok gaita esateko. Bai, amonari Amona zorion zego, balazka noen, amona. Lazka noen bertsoak. Ba, hoi xeo dugun kantua gaurko joari agur esateko. Imuntze eta pelokiren diskotik. Guztorari gara. txori artean. Bai, bai, oso gustora ez, txori artean kantari, erreferentzie Mikelena aspaldikoa dugu, eta gogonai hori ere bai, ez, bertaratu, eta bere, bere aotik duen guztia, askoda, esatekoa, eta esateko ta eskintzeko, ez, e, nik uste e, gauza interesante ederrak e, joan izan du direla, zeikasia undia daukagula e, naturari begira, e, bioz aniztasunari begira, faunari begira, florari begira, eta, eta bai, aukera, aukera berezia, espeziala gaurkoa. Entzuleak eta gu gehuke izan deguna ez. Ba asko ikasi dugu eta ederki pasatu dugu, gozatu dugu datorren hastean gehiago. Astean duddo Astea pasa, muxu potolomana eta eta izan zoriontsu aur esateko inmundzu eta biloki Lazkanon amonak kantuarekin gure amonahi. Eskaini zorionak abona! <tusurra> Zuri bat gurean amona Zi urnago zeruan erdian dagona Mundu hontan alperri alperringutxitan egona Bizitzari elduaz alzen seriona Planean aurkitu bere zoriona Hoizea heikieta bere beko zuan, Aitonaren kafea berotuko zuan, Zenbat lanetxe soro zaberdin bat zuan, Hortzak aletu arden gero erre zuan, Andreo kupatuazen eguno zuan. estero azokara visita fija hasta el chanacetigmar marcada fija hasta haral asko edo conen jua parestias al duta erosiva jua me gocian del charra Handik zetorrenean zenden anotizi, albaiteruak etxe berria erosi. Don Pedro ineskamea juan zaioi gesi, sui garren aldiz aurdundago pospainisi, aste kari oberik nik estetikusi. Lotxik ez daukate, olioa biduro kobratu didate Kafeak zazpipesta ez ditu aparte Arategian berriz gaurri zutu naute Bihiliein beharko zerri aiharte Bihiliein beharko zerri aiharte Zerru sarioa, eldu da eguneko ordu zerioa Amabos misterio errosarioa Ez dakitzen batzuen bere balioa Baina ordu betean zerriz jarioa di poñchuan chater di poñchuan sartu ta confeso hoy sen seguituan asceden a la bean dia ya ichuan arrisco andican etson <totipose> Esango situa Ocha du uranum Bait, betiko es izan, Betiko es izan Azken zitzan Jai oazieta hil apaizenker izan San Joseri eskatu izan ziongizan Gurutze bat lastan duz irri farrez